li surten per la porta i entra en Josep Pedrals el ben sonat. Tan ben sonat que cada setmana eh, hi ha una frase que li sona malament i ell suggereix com fer-la sonar bé. Bona tarda. Molt bona tarda, Tatiana. Doncs sí, eh, aquesta setmana, bueno, ahir, de fet, ahir a la tarda, durant mm -hmm. la sessió del Congrés al voltant de les iniciatives legislatives populars... populars. Exacte. És que estic mig constipat, llavors... Tots sí, plegats. Sí. He de respirar profundament per poder acabar la frase. Tot Catalunya. On tots... no arribis tu, arribarem nosaltres. Ah, gràcies. Gràcies. Bàsicament tots, tots, tots tenim guió. Eh. Moltes gràcies sí, per haver fet còpies del guió. <laughs> doncs bé, ahir alguns membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca van començar a cridar "Sí se puede, si sí, sí sí se puede... Se puede. Sí. I, no, hi ha altres frases sí. que apelaven a la capacitat dels diputats de ser independents en el seu criteri i en el seu vot, i el president del Congrés, el senyor Jesús Posada, veient que la situació estava molt esvalutada, va ordenar que expulsessin els critaners. Uh, amb una frase que era... Procedan a la expulsión, señor. Exactament. proceden a l'expulsió en coño. Oye. Avui, per tant, farem un, un ben sonat que tindrà una part de, de l'anàlisi en castellà, cosa que ja està bé, perquè es veu que eh, bé, no he descobert, jo no ho sabia, que el, el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola té un valor jurídic, és a dir, és un dels criteris que apliquen els tribunals quan hi ha divergències d'interpretació sobre un concepte. És més legal que la Bíblia, diguéssim. No? <coughs> Llavors, analitzem què deia el senyor Jesús Posada. proceden a l'expulsió en coño. Proceder és pasar a poner en ejecución algo a lo cual precedieron algunas diligencias también es continuar en la ejecución de algunas cosas que pidan tracto sucesivo y también hacer algo conforme a razón, derecho, mandato, práctica o conveniencia en este caso es lo último o sea, hacer algo conforme a, a mi mandato, ¿no? Ya. o sea, procedan es tan imperativo, pam a la expulsión, la acción y efecto de expulsaros y echar a una persona de un lugar y, coño que és una interjecció per a expressar diversos estados de ánimo, especialmente extrañeza o enfado. Yeah. O sigui que aquest home el que hauria dit és pasen a poner en ejecución el mandato de echar a tal persona de este lugar que estoy enfadado. Sí, sí. sí. Que tant per tant podia haver dit foragitin els cridaners de l'edifici del Congrés perquè, senyors, ja no puc més. Per exemple. Per exemple. que deixin ja de fer crits i que surtin expel·lits o abacuin l'ús de l'edifici que el soroll m'està donant desfici. O encara, això no és cap ludoteca i, per tant, és disconform l'embull de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Molt bé. <laughs> <ríe> si ho hagués dit així, trobo que l'altra gent està... Doncs, més, doncs, doncs sí, sí, sí. sí. sí. sí és que, I sense espentes, ni coses. Eneu sortint, sis. Eneu sortint, eneu sortint. sortint però fins i tot Aneu jo crec que, que, que dient-se com es diu, podria haver dit, traguem-los tots d'una vegada ara que ja hi sóc posada. Perquè es posada. Ah! Ha una broma amb el cognom. O podria haver dit, aquí s'ha de ser com cal, us hi diu el senyor Hostal, perquè una posada, posada és un hostal. Ah, ah, ara, has fet una o... broma amb el mateix cognom. És que ja ho hem entès. En realitat, però, jo crec que el senyor Posada, el senyor Hostal, el senyor Fonda, estava parlant d'una cosa molt més fonda. Perquè Proceden eh, podria haver dit... Pro", cedant, pro és el, el, el prometxo, no?, allò, els pros i els contres. Mm -hmm. També, però, és una proposició que indica a favor de... Ahir també hi eren els protaurinos taurinos. Sí. Eh? Que la taurina és un, és un àcid eh, bilial. Ho dit, Sí, me sí. va agradar, me va agradar. <laughs> I llavors seria pro, o si sigui en favor de cedant. Ceder és dar, transferir, traspassar a alguien una cosa, acción o derecho... També és mitigar-se, disminuir su fuerza, com, exemple, el vent, no? el vento ja cede, cede, sí. no? cede. O rendir-se, someter-se. Cedido, no, cedido, sí. eh? no puedo más. Sí. En aquest cas, és la tercera persona, bueno, podria ser la tercera persona del plural del present de subjuntivo, o sigui, que ellos cedan, però jo crec que és més aviat la segona persona del plural del presente de subjuntiu en un tal formal, o sigui, ustedes ceden. No? Molt bé. Sí. Però que cedan a la expulsión, ex... Pulsión, ex, vol dir que fue i ha dejat de serlo, com la ex-nòvia. Mm -hmm. Impulsión es la energía psíquica profunda que orienta el comportamiento hacia un fin i se descarga al conseguirlo. És a dir, el, el, el, segons la teoria psicoanalítica és l'impuls o motivació originada en l'allò que porta a executar o barrar a posar un acte concret seguint l'anomenat principi del plaer. I el principi del plaer és el principi segons el qual les necessitats instinctives han de immediatament satisfetes bé per l'acompliment del desig corresponent o bé per una fantasia. Sí, o sigui, segons la psicoanàlisi, les activitats inconscients, anomenades també les activitats de l'allò, són dominades per aquest principi, amb el desenvolupament de l'ego, però tanmateix la persona pren consciència del que la realitat li exigeix, o sigui, té el principi de realitat, sí, sí, i amb el desenvolupament del superego a si mateix pren consciència sí. de les exigències ideals que no se satisfan que se ja en la forma... Tu sí, veus que en feixesa fent fins... sí. Sí, sí, sí, sí, és que ja és que no, no, no. Es que o no. sigui, sí, total, una pulsió és una tensió creixent que es resol en una distensió. O sigui, una, una cosa que tenies ganes de complir i tal. Molt ah, ara. Llavors queden dues, dues coses en aquesta frase. La pausa que deixa, que és una sí. juxtaposició. Sí. O sigui, ha, ha, aquí hauria un símbol, un signe de, de puntuació, és una coma, un com un puniseguit, que hem de deduir que té una polivalència, per tant, que provoca una inferència. És a dir, ens fa entendre que el que ve a continuació és una conseqüència de la frase anterior. O sigui... Eh? I llavors ve, ve un, un buit i llavors ve, ve la frase que acaba que dient... Coño, coño. En aquest cas ja no és una interjecció, sinó que és la part externa de l'aparato genital de les sembra uh -huh. Coño, de tota la vida. Sí, sí, sí, no hi... Llavors, la frase en aquest cas seria... En favor de que se sometan a la energia psíquica profunda, que fue y ha dejado de serlo, o sea, la parte externa de l'aparato genital de la hembras. <ríe> això és el que vol dir? O sigui que tornem a sentir la necessitat instintiva d'un cony, està dient. Com? O sigui, el president del Congrés estava parlant-nos de tornar a l'úter materno, o sigui, de fer el viatge del naixement a l'inrevés. Vols dir... Pot no ho ser, sé. Eh? O sigui, el que estava dient, diguéssim, és soc favorable a tornar a sentir la necessitat d'una vagina. O sigui, hauria pogut dir deixeu el sentit de culpa i acompliu-vos en la vulva, o crec que cal tornar a l'empar de la panxa de la mare. Clar, en aquest cas, parlant- si s'estava referint a la necessitat de sublimació de la nostra primera llar, o sigui, en el, el, el, el ventre matern, estava parlant del dret de la vivenda? Sí, sí, senyor. clar senyor. Ah, estava va. dient... Una vivenda digna és un succedant exòtic de la calor benigna del líquid amniòtic. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! És brillant! Per I no? per això els altres contestaven es posible, es és possible! ¡Es posible! Exacte, exacte. Ell deia, vull abolir tants vetos a viure dignament i que tota la gent pugui tornar a ser mufetos. Oh! Magistral, avui, eh? Magistral. Finalment sí, hi ha un barata, moment... Funciona, hi ha eh? un moment que no sabíem on anava, eh... però al final ha escut la pena, sí, sí, eh? Malament, sí, s'anava sí, malament, eh? <laughs> un moment molt perillós. Va, un un, un, un... La cirereta de tot plegat, que sí. és el poema que ens porta cada setmana. Hi haurà un poema que em donarà fama, tot satisfent l'afany valer Un puamot d'aquells que el cor inflama i eleva l'ànim i escampa les pors. El mix perfecte de comèdia i drama, íntim i al mateix temps... Majestuós Mentre no l'assoleixo Distrec glància i escric un simulacre dissolut Tan sobri i senzillet Que sa virtut serà que no voldrà deixar constància Neutralitzant l'accés de patulància Assoliré l'art desaporcebut L'insubstancial Anodí i diminut la l'apoteosi de la irrellevància. Ah! Bé, avui estàs... Avui estàs sembrat, eh? L'apoteosi de la irrellevància. Em faré un cartellet i me'l penjaré a casa meva. Molt bé. Fantàstic, Pedrals, de veritat. Molt bé, gràcies. Senyor. Fins la setmana que ve. Fins setmana que vagi molt bé. Adéu.